Me jahdihi allahu fa la mudilla lahu, wa me yudlilhu fa la hadia lahu. Ashhedu an la ilaha illa allahu wahtahu, la shariqa lahu. Wa ashhedu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma emma ba'du. Të zithë të laf ditë, falëndarimët janë vetëm për zotin e madhë, Allahum subhanahu wa ta'ala. Ataj falëndarojim për e ti fali dhe udhazime, kërkojim salavata dhe salamët për shëndetit më të mirëa i bëngom mirëton të dashur Muhamedit alayhi salatu wa salam shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij të mirë der në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzërf të pranueshëm, fillimisht të lutim Zotin e Madh që Zoti onxela xhalaluhu, xhalimin ton të bon qabul. Të lavitë tona, namazet e tona, leximin e Kur'anit e veprat e mira të cilat mundohemi me bë, Allahu xhalaluhu ti bën sebeb por më ai na bën nasip xhenetin e Zotit subhanehu ve teala. Nuk na ka ngel posa edhe pak deri në Bajram, e lutim Zotin e Madh që Allahu xhele xhelaluhu të na mësoni arritjen e natës së Qadrit, edhe të na e bën Allahu xhele xhelaluhu nasip që të të jemi prej adhuruesve dhe atyre të zot i bojn ibadet Allah subhanehu ve teala. Ne do të vazhdojmë lejen e Zotit xhele xhelaluhu në vargun që e nisëm në këtë Ramazan për të folur për rathsanat dhe gjendjet dhe karakterat dhe njerëzorit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhis salam ishte pejgamber, por ishte edhe njeri. Ne tham se dëshirojmë ta shohim si njeri normal nën ombrellën e pejgamberisë, nën ombrellën e shpalljes së Allahut subhanehu ve teala. Prandaj e pam se si pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i i zgjuar, i praft intelektual i madh alayhi salatu wassalam. Esaudojm pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam me shtetësimat e tij, me brengat e tij, me merakosjet dhe gajlet e tij. Çka e ka gajlos Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Çfarë brigoste Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Çfarë shçitson ta ata? Çdo njeri në këtë botë ka shtetësime, ka brenga, ka gajle. Çka njëri pa gajle? Andaj nuk mund është me paramendu në insan në këtë dunia Edhe nësë është më palat Edhe nësë është më mbret A i ka gajle Asni njërë nuk o pa gajle Allahu gjelë gjelaluja ka shkrujt kësaj duniaje me kanë me gajle Për këtë asyje vetë emri dunia i bje posht E ullt Në ati ku ka, ka gjerat të liga dhe gjerat të, të Të pa Të pavlepshme Për këta syrë e pengamberi Ka dhanë duniajen E banë me kuptim vetën përmendja Allahot Dha jo që e është E en njajshme me ta E atëherë Pas i se shdo njeri ka gajle E pengamës ramosh njeri Qka ka gajloj, gajlos ata? Qfar brenga ka post aji? Kur u shtetëcu aji? Dhe për qfar u shtetëcu aji? Alehi salatu Alehi salatu dhe selam Të regon Enes Ibn Omerik Radhi Allahu anë Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi kreet brëngat e i gabos për axhirat. Por meni fjalë, brëngat e gabos për axhirat, pasaj do të shohim në detaj se si pejgamberi sa mshejtoi për këtë punë e para të punë e përgatitur. Thot Anas ibn Malik, hadith i hadith Imam Tirmidhiu dhe ka transkruajë Sheikh Alwan rahimahullahu teala, thot e kam dëgjuar pejgamberin alaihi sallallahu selam duke thënë hadith. Men kana til axhira hamuhu jaalallahu ghinaahu fi qalbihi. Kësë e ka thënë, bëjnë nga mellë, a.s. Kushe ka shtëtësim dëvetin, akiretin, Allahu i ambush zemrën pasuri. Pra kush brengosët për akiret, Allahu zemrën jaban plot pasuri. Përse e ka thënë, bëjnë nga mellë, a.s. Wa gjemë alëhu shemleh. Dhe Allahu i amledh punët. Këtë punët i amledh Allahu, subhanahu, vë të jala. Përse e ka thënë, o etet dunia o hierahime i vjen duniaja pra do t'i vjnë gjëratë kësaj bote ndërko që aj ndërko që duniaja zdo pra aj aj luk e ka breng duniaja në që mjarë duniaja po duniaja i vjen deshtis deshti thot për nga mbela le i salat dhe selam e kush do që shqetsim e ka duniaja pra kush do që gajloset për dunia e shqetsohet për dunia e brengosët për dunja thot për nga mbel a.s. Allahu i atë nëzjerë fukarallokin para të disive dhe i kini pa njëzit e dunjas s'ka me pas s'ka me pas s'ka me pas ato kur nuk di me danë elhamdulillah elhamdulillah edhe për një gotuj elhamdulillah edhe për buk elhamdulillah edhe në kamje edhe në skamje shiko që ka tonë a.s. kushdo që i gajle ka dunja jën alloj par parasive kam jan xhir fuqarallahu kin aj milionat vi pas kam than po ama sit ja nisi mas ama dija çatu tut shumaj për këtashje peqandos çfar tha kjo vjen prej se gari le ka dunjoja keni pa disa njerzi kurse si s'e kuptojnë se dunjoja ka më mor fund abet alulzoina po ulzoja sadu ka më mor fund ka më mor fund o sigur na kur vjen vera Me thonë, amledh minat analmi, mëzven e dinni, kam e ard dinni, vjen vjeshta, vjen dinni, kam e tha këtu. Për këtë asyje, që ka dhëtë Alei S.A.S.? Nëse njëri ju du njajën e banë brengë, Allah i si a e këtë fukarallokin, parasivit edhe. A i parë t'i gama, parasivit edhe i fukarallokin. Ka dhëtë Alei S.A.S. U aferra ka alehi shemle, dhe i a shpërndanë Allah i pundë. Gjini pa thotë, skurqishë së bimlet dhe o gjo, Në gjere akirejt një bërbara Kime pasi dunja e ka me të dukë shumë e lejtë Ka dhënë a.s. O e lemje dihimin e dunja Ilema kudirale Dërsa ma e keqe E keqe kësa e oshtë se shqetsuari për dunja Me gjithë se e ka Fukarallokin parasive Punë të shpërnara Thotë për nga mërë a.s. Ajë sënëmer për dunja E së posë kismetin e vetë Pro ti së dushë i epizod Riskun të në kime morë Sënëmer ma shumë Mirë, këtë që e ka shtëtësimin e akiretit Ska mërë A mënët njëri dunjajës më thënë e akiretit akhiret, Më thënë Unë që gajlos në Normal që i kam ma shumë se ti A, për njënë së më thëtë Jo A bo, sa njëri Allah ja ka banë riskë me pasë pare A deshës deshës Nuk mënë është, është Nuk është Pa adhja ndonëm e njëri Më arja është në dorën e Allah Aje si në si doje Rasta i cakton dhe se bepe Sa, mu, sa me kanë që na me lëviz Me lëviz se bepin Për këta syrët e në rogjë më të lipe Nga meri i onë sallallari Kryësisht e ka pozë brengën e akiretit Dhe nuk është të cuar asë një herë për dunja Si ku që da shoj me lejnë Allah të, të bareke vë tjara Shëtsimi i par Në detal është se për nga meri i onë sallallari Sallallari që njerëzit të hyj të hyjnë në fenë e Zotit. Ka pas dëshirë të madhe që njerëzit të i bëjnë musliman, të i bëjnë besimtar, të i bëjnë njerëz të mirë. E kështu mallon. Fadhallahu Jalla Jalaluhu Kur'an në surën Al-Kahf, "Fal'allaka ba'h'u an-nafsa ka 'ala a'sarihim illam yu'minu bihadha al-hadith asafan." Fadhallahu Jalla Jalaluhu O Muhammed, kimë mbyt vetën, kimë vrar vetën nga e keqja E asaj se atës për të bësojnë ty e si e pegambar Ti kime mitë vetën E njeri kure mitë vetën dozir, Kër ka brengë të madhe Kër gajlosët shumë Tëtë Allah u gjenë gjelalu Illëm ju u minu bihë dhe lë haditi Esefe Tipit kështit pëse së po bësojnë ato Ti kime u mitë Andaj kanë thënë djetarët Kjo është Disabilitarë kanë thënë Kjo është këshil nga anë Allah O Muhammed Nalu Se zbanë ti me mitë vetëm, se zbanë atë muslimat Se se kinë dorë të këtë punë E dita ka ndonë në, në disa djetanë kjo është ndales Fe le allë ke bëkhi e ila të bëkha Pra mosë e mitë vetën o Muhammed Prej brengë së madhë që ata Mosë të bëhen muslimat uh, Për këtë asujeve nga meri jo Sallallahu alijusillim Brengosej shumë që ata uh, Që ata dë bëhen Ndjekës të muslimat Kur'anit Allahu Gjelle Gjelalu Gjithashtu Allahu të bade kjo e tala thët në Kur'an Në surën Fatir ajetit tëjt Fela të dheb nefsu ke alejhim Hasaratin Inna Allahe alimun bima jesnaun Thët Allahu Gjelle Gjelalu O Muhammed Mos të të shkoj e shpirtin hasrat Mos të të shkoj e vet janë piklim Mos e muno vetën Se ata s'po besojnë Mos e muno vetën Allahu shumë mire din Qëka janë të bohë Allah e di që ka e në të bërë bon. Allah e di me si qafitis do me besuë Ti kalzoj A shdo me besuë Për këtë asyje Na A me hekër e na të aqërua A të të majhë dikush të në krije joh, Besoj, besoj aqërimi Unë e besoj që jam musliman Unë besoj 5 vakë namaz Unë besoj në haqë Unë besoj në zekarë E besoj se janë farz, e besoj Zotin, se ma ka nukur kush mu e hekri për mi krije. Për këtë asyjë, dhëtë Allahu, mos shkoj e të shpirtin, hasret të madhë, që s'po besoj në toa. Lej, gjithashtë dhëtë Allahu, gjellë gjellalu në Kur'an, Ja, Eju, Her, Rasulu, La, Jah, Zun, kelle dhine, Jusari, une, fil, kufri. Thëtë, o, ti i dërguar, mos të të mërzit e ti, mos të të mërzit e ti, ajo, që ata Për nga më sami ishte shumë që cëmë, momërë më, më sëngutni, momërë më, më sëngutni me muhuzotin e me, me shkatru vetën në, në, në, në gjelabë. Si kështë nga plotë vjo thoi në asë nga, momërë më së shkatru vetën, more bëhu njeri, bëhu nësant, falë namaz, kë i frikë Allah unë gjele gjelalu, tut ju hakit më sëhin njëzën haqë, Ama me zinë se ata njerëzit Njerëzit qëkojnë në portekat e veta Mi por, na e kemi obligim një u kadzu Dhe dhe Allah u gjenë në gjelalu Fe inne, inne ma alejke el balag Va ba alejna khisar Allah u gjenë shikos Shikos qëfar matematike e prer, e qartë Bu kur rrëdhë shëmë Quran Dhe dhe Allah u gjenë në gjelalu O Muhammed, ti e ki obligim vështë mi kadzuhe Na e monan hesab Na e monan hesab Allah u gjenë iman njëzit hesab Pejgamberi sa më i gazolin, çunqë i kum kallzuar, Allahu me Quki, Allah, Iman, në në llogari. Përkëdalli që pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam shitësin më të madh e ka pasur që ti njerëzit islam. Dhe kemi përmendur edhe hadithin se sa ka thënë Imam Ahmedi se aq shumë ka thënë pejgamberi alajhi wasallam i zellshëm, që njerëzit ta pranojnë feën, shpesh edhe ka toleruar në disa prej obligimeve vetëm vetëm ti njerëzit. Ka një ritë pejgamberi sa ngallallahu sallallahu du mu bo musliman. Ama e kam një problem Ka thonë qëfar problemi kje Ka thonë së një fali 5 vakët Në edhe muslimanën së një fali 5 vakët I ka thonë me kamela i salat dhe salam Sa mund është mi fali Ka thonë vishdi Vishdi vakëte I ka thonë më thonë hin Hin islam Pse i ka thonë hin Ka thonë djetarët I ka thonë hin Sepse A i kam i fali 5 vakët Këtë hinjem në njëna Se kam e pa po që i së funët me dy Por që më marë një një një në në thon veç domë falësh në vakt. Ose ajo nuk do të komun musliman si jo, veç një ditë ajo e qrojnë. Ose si fëmit, po arëmë disë edhe në fund. Çka i thonë nana? Ja, kë janë por fëmijë. Amaniri, mos e shritë, do të ka obligim për sa të jetë Ramazani. E pse më zamin dhahin vetëm e vetëm që ai të drejtohet më andej. Në këtë ashyë pejgamberi jonë sallallahu alajhi ve sellem, brangën e parë çka e kishte, o shtoj njerëzit të bëhen musliman, të bëhen robta e Allahut subhanahu subhanahu O xhela. Gjithashtu edhe pejgamberi e sallallahu alajhi wasallam është shërtçuar për islamin dhe mospranimin e islamit të të afërmëve të tij, akravave të tij, xhallarëve të tij. Për këtë arsye pejgamberi O sallallahu alajhi wasallam në shtratin e vdekjes te Ebu Talibi i ka shkuar dhe i ka thënë: ja, "Ammi qul la ilaha illa Allah, kalimatan ashhadu laka biha inda Allah." Ka thënë: "O oh, O oh, jayan, Ilaha, ilaha, Një fjalë me të cilën do të jemë dëshmitar të zoti për ta. Edhe i ka thanë, e bu gjehli, më stuji. Edhe më zemë ka thanë, thuj, o, që a jemë. Edhe më funë e ka thanë, së në thamë, unë jemë fejën e arabëve të vjetër, pra më pagane. Dhe për nga meri jo, sallallalli, se në prishëtësimit madhë që e ka pasë për agjën e vetë, e ndësë të rëzua. E ndësë të rëzua. Qëfar ka për dhe zemë Allahi laqqërën Më unhe an Anke Këtënë alaih sara Wallahi Allah Kama ba istighfarën Masih ka drek Kam shilsit Skabërën Më unhe an Adhoy e zoti moskak Atar kazbit fiallahu Jelle jelle lalum Quran Ma kane linnabiyy Walladhina amanum a in yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ali qurbam min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim fa sallallahu tebaraka ve teala nukitakon peigamberit sallallahu alaihi ve sellem eaz besimtarve qe do bojn istighfar per pagant per besimtarve edhe nese i kan akraba edhe nese i akraba Eki për të njështë, po akrabaj e kam unë e këta Po mirë, penga me sam e butalibin, qëka e ka? Aq Penga me sam e bulejibin, qëka e ka? Aq Penga me sam babën e vetë, qëka e ka? Babë Nanë e vetë, qëka e ka? Nanë Allah e ka thënë, s'ka mu lutë për ta është kri Për këta syrë, të Allah nuk shkodhë me të njëfshën Të Allah nuk shkodhë me e kam njerim Ski njeri ati As me lachen, a një të gjibrillim O Gjibril, interveno Së interveno në kërkush atje A në një ditë pëtet e për nga mëri E ka thyr Fatiman Aliun, Abbasin dhe Safijan Ajën e vet Abbasin, Hallën e vet Safijan, Aliun, Gjallin e Ajës Dhe Fatiman, Qikën e vet Edhe ju tha. ka than Qka ka për punëve dunjajës Bujrum, Lipëm në Qka ka në akhirat Unën i vetës që bëj kur që të bi Dhe kjo është tiri e dhe dhe dhe përket neve Polaj du të me shpëtu si selipi neve qafën e vetë Kur një një Në var, kur se një është përton diku tjetër Në varë kur kur se ime ti pëse të ka dost A e kini pa të një dost Për hatër dost me thonë shtimën e dhe mukët A, a ka ndodhë një stori Që dikosh i ka dek dosti Edhe kipi mërzijës të malë Dhe pëse e ka dost I ka thonë gjematit Shtimën e dhe mukët Të më varë se shumë dost e kam Ja ka thonë A ka dikush që i mezarës të himë varë me dostin e vetë? Jo, dhëtë me pritë deken, kështu o dhe ditën e kja mejti, kur, kur është nuk thotë të hinë gjenën me ta, që kur që thotë nuk thotë të hinë varë? Se, Allah nanë e ki, babë e, e, e ki, e munësh me pasë, e vladë e ki, a ma qëka thu, në të varës në këta. Pësë s'pojnë dhe ti me ta? A e ki, a e ki, lotë shpirtë, bo, hinë me ta. Jo, jo, jo, pa dekë, se. Por këta si Më duot ti përveshim krahët dhe ta morim jetën tonë seriozisht. Wallahi kërkushun na shputon. Kërkushun ka më dashputur përpara Zotit te balle kjo dha. Nëse Fatimës i ka thënë Benjamin se çë për Fatimën ka thënë mëlçi ja ime. S'ka leju kërkushun më haprek, s'ka leju kërkushun më ofenduo, më ja lëndu, çfarë ka bëu? Ka lënduar Fatime, shputoi e veten, shputoi e veten. Pse? Sepse Allahu na çka e ken Allahu? Për këtë arsye do Sheikhul Samtimi. Njeri ju njerën e shpëton, thotë më avlo leje, a e falja A ma Allah në nuk, Allah nuk u njeri Nuk i bujnë dhënë, apë e për atërtem A, jo, asë se ki farefis, asë as, se ki familje, hasha vë kella, ajo zot E të zotis ka emocion, Allah nuk kanë A u mërzite, apo, aj leje Djetash për kanë thonë, armiku, armikun, sa do që hakmirë ndajti, me një vendhën thotë, bomu Bomba, se njëri së nduron me e pasi rejtën e kesh Leje, thot Leje se shumë u bomba Apo, Gjujnë me bomba, me bomba, me bomba Armikun bi armikun Edhe në fund që ka thot Nale pak Nale pak Sa të mujnë mi varos njerëzi Ama Allahu Gjellizila nuk kanë Për këtë asyje ishti njerëzi në gjenem Qafirat edhe Luk thot Apo mërgjit njo Apo ju gjeka Apo ju gjeka Apo Për këtë asyje Ibn Gjehuzi ka thot Kushtë do në me e kupt se Allahu nuk ka emocione. Le ta shikoje kur njanit prej prindve i des fëmia i vogël. Edhe ja kau shpirtin nanës edhe babës me punu thot Allahu me emocione, pilotët vendanes i dash fëmia më çu, thon, hey, çu çuha, se smujti me duru Zoti. Ha sha wakalla. Allahu është çdo. Por vëllën shpirt edhe se qadar e ka shkruaj. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi Alayhis salam Ka thënë Allahu Gjele Gjelalo Unë e zdo me munu e bësim tarin Ama vdekin e kumbohak Allah i zdo me të munu Ama e ka shkrujt Si cëli ka me dek Me pas uvë Me pas uvë Me shku në akirat Një uvë dhe Një der I dojnë vdekja Një uvë I dojnë pahin dekje Me do në akirat Ka cëlla hinana Ka kjo shkas avdekja apo plotën thon, a veç ka dekja po, veç ka dekja se Zoti ka vë po ka dek. Për këtë si, arsyeve pejgamberi ju sallallahu alajhi wasallam morzi tej për të afërmit e vet, për akrobat e vet, çës se pasori i islamit. Dhe kjo është paroshi për, për ne me Zot, por shumë akraba, por shumë falëfis, por shumë familje të cilët ose nuk falën, ose s'i kanë punë mirë me namaz, apo nuk agjërojnë, apo nuk vën hax, apo bën harame dhe dhe dhe në mushëtceu. Dhe më thon Allah faloj Ollah falu, oj falu, o daj falu. Se na dialogun e keman veç për dunjën, ahirat as nuk njihtmë. Për gatasie, nëse ja do dikujt mirën, do shpi mi thon, nëse ti e di, nëse ti je një shtat i rrimës, apo një shtat i këllit. Edhe e shas dikujt do më koll kerrit, ti e sheh atë se ka për lëmrim se do më koll kerrit. A do i thum mos t'ia ja prishive, po ti e kallat. Ti e sheh dikujt na po shemo se i ka hi zarrën në shtëpi edhe ti e shahat u kalë shpija i thumë mos ti thambe se i dhem këti shumë më rëthuj se ju kalë shpija o, o ju kalë shpija kur ti kalë dikuj nga shpirti a do të mi kalëzua se mi kalëzua mi kalëzua mi thamë o vla shime për këta si e dhe se pengamberi jo nuk i thamë ani ajën nuk tha, thamë ekipati sa thamë oh, o kinë prak vdekin sa mu se mu no o vla lejeti me shah detem ve kë kuatë të shkuki E këni pëllën, mëse muna, pa o, oh, qëfar mënimi ka me fosë, ande, Wallahi, ti, ti me mikrofoni kështë e voli, o, oh, drejtojo Për këtë asë ju, vëzër, për nga mëri jo, sallallahu a sallem Nuk tha ki mi gjem, ka siklet, tash, është mënim, mëse mënoni Jo tha, o, oh, o, gjem, fuj, la ilaha, ilallah Ma mirë për të mënoj pak ndunja, që mës të mës të, të mënoj në, në kjerat E lusim Allahum që Allahum më stamunan në akherat janë rëmbële alemi Gjithashtë të dhe se për nga mberi E ka pas një shërbëtor I ka shërbuje prej djemve të jehudive Edhe i të regon Endesim në malik Se ki shërbëtori kanë drujet Pak para se në drujet është sëmue Dhe kur është sëmue E për nga mberi tali sëllam I kanë treguar dhe ka thanë Ajtë ishkën e të vizitojna Kur ka shku me vizitue e, I është ull të koka, I është ul të koka. Dhe kjo ka ndëndjetarët është prej përgëdheljes dhe dëshirës për mirësi. Në një ka ka dham pite dhe e, e, i thuj, laj, laj, laj, ka shkute koka, ka dham, edhe i ka thënë, eslim, pranoj islamin, së i të dik, pranoj islamin. Atare ka këshirë babën e vetë, se ka poshjehuti, edhe ka këshirë për nga beri sënë Allah, edhe baba vetë i ka thënë, nëngoj e Muhammedin. Ngojë Muhammedin, etë ebal qasim Ndojë Muhammedin, ebal qasim I ka të njëhudit, Muhammedin, sëllim Dhe ka pranuhë islamin, e ka pranuhë shahadetin Edhe ka dalë pe nga me nësëllam Për shpijës atina Edhe qërë ka të thanë Elhamdulillahi Enqadhehu minë në nar Falëndërimët janë vëqë për Allahun Elhamdulillah, Allahu e shpëtoj për zërbit E shpëtoj U ka gëzu pe nga me nësëllam Kuj ti ka një shpijë o vëzëm djallë jewdis, baba atë, qafan thu ila ilahe illallah. Na muslimanë siç që na shpë. Zban mishkuan. E kanë mshut disa njerëz vetë fjalën zot. Kur ka më bëu Allah. Kur ka më bati, më kanë i mirë me njerëzit dhe kur ka më kon, kur ki më kon ti, më jadosh mirë njerëzve. Deri kur ti kimë izolu vetën dhe kimë tentu izolu të tjerë. Deri kur jewdisve ka hije. Ka zëmë në mua, ju më pa në njëri të jewdia, në musliman. Çka keni më me menupurat muslimanë? që ki mëjnu mu se pa dos bello ki ka në njësoj si aj e qepen nga me se më ka hinë shpit jehudijes edhe ju ka afrua t'i gjallit jehudijes të kria ka thonë pranoja islamin edhe ka dalë ka thonë elhamdulillah shpotoj shpotoj këtu të mijgja vetë së në ka shpotu, mijgjën së në ka shpotu këtu e ka shpotu një gjallit jehudijes dhe ju ka gëzu shumë a gëzoemi ne kër i njëzit në islam a kemi ne brend që njëzit i njëzit n i islam. A a ka dëni nat që ti e shqetsu për familjarët e to që zbojnë namaz a ka dëni nat me thonë ej, kam dhe familjarë, këtë së falën a unë i alaj ukej okay, e shiktinve unë alaj, alaj që ki kalzue a më një banamendu ti e sheni njeri ka, i, i kara kanceri Allah, a ti alaj alun naivin ati që s'ki kur gjo dësë mi kalzue, vëllë ka dale mjë më më meri më se bebe dhe vëllë më merë dëni i lash pse? o ti a i tuk nashi, ato shkrinja ja a, a u thajnë E paramenozën ditën e kiametit Do të ketë alam ma shumë dënime dhe ndëshkive Për këta së ju dhe zhe për ingamberi jonë Ali sara dhe selam Kishte breng të ma dhe për njerëzit Dhe ua dëshiron të të mirën Gjithashtë dhe zhe për ingamberi jonë Sallallahu alaijusillem Shqetsoj Dhe të i kalon të vetën e vet e, Edhe pas sulmeve që i abonin paganat Të regon a i shërati Allahu anha Se i ka një dit për ditve E ka për për ingamber Dhe i ka thënë, ja, nësullë Allah A ke kaluar dhe një ditë matranë Se uhudit, lufta uhudit Kë janë konë të të vra Ka thënë, po o jashë Lufta sa kur që Nuk i ka frigu luftës Por nuk i ka pas sholimin të lufta thot, Po e kam pas një ditë, alla matranë Se uhudit, ka thënë, cila akona një ditë, ja, nësullë Allah Ka thënë, një ditë, pëj ditëve I dohë lë poplit tanë të Poplitot, pro harap Dohë lë poplit pra, tanë Thotë edhe i iau prezantoi veten, u shfaq sa veten. Ju thash, uh, "A ka mundësi më nimu dikush ta tjojë mesazhin e Zotit në vend?" Dhe ju drejtova disa prej kabileve. Thotë dhe kur kush nuk më porgjij. Kur kush nuk më porgjij. Atadha thot, "Wa fantalaktu ana mahmumun ala wajhi." Thotë dhe kanë filluën ka të ecë, aq shumë jam kanë shqetësuar se ka mbi kanë të ecë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Falem astafiq illa wa ana biqarr thalib." të dënukum kadal ajo ai aj shqetësimi vetë kur e kom gjet vetën në qarrë e thalëb një pjesë e Mekës ku është mikati i ehel nexhidit kubad umrë dhe hajde ku niset thotë e ku ngrit kokën e ku ngrit kokën pas këtij shqetësimi të madh thotë dhe peshoft një mjegull të madhe e cila po mban hije e shikova dhe u shfaç Jibril li alay salaatu selam ai më tha o muhammed Allahu e ka dëgju fjallën dhe refuzimin e popullit tanë dhe Allahu gjele gjelelu e din se qëfar të kanë thanë ata andaj të ka dërguar me lekun e kodrave që të je pësh urdër qëfar të duosh thot pasaj, më thiri me leku i kodrave, më dha selam edhe më tha, o Muhammed Allahu e ka dëgjuar fjallën e popullit tanë dhe refuzimin e popullit tanë pro këtë injonans këtë Liksit popullit tanë Andaj, unë jam meleku i kodrave Urdhërom me qka të duash Nëse do Po të propozoj që të imledhi kodrat I bashkoj me to, ishti i mëlejna Shko, dhe zërë Thotë për nga berale i sara dhe sara I ka thonë Gjivrailit edhe meleku të kodrave Ka thonë, bel, jo Kjo jo, ja, dhe zërë Ku që të të ke të jojnë, dhe zërë Njeri mila, njeri keq Njeri mila, njeri keq Jo, ka, bel, dhe zërë Apo, jo, jo kështu Po bile dhe që ka tjetër duhe On, jos, Kjo i bje, bel, gjuna rave është Bel, bella Jo, bile edhe një qetër e kam Do mon, jo se jo mi dënu Po pritë se e kam dhe një kërkes Alamat një për këta Që ka thonë, jo Unë shpresoj Që Allahu nga kurizi I këtyre njerëzve Që më kanë refuzu muë Me nëzirë besim ta Që i besojnë Allahu gjellë gjellalu dhe si pojshirëk Dhe krejt a i ven Mas i kanë dhek një numër i madhë të tëra Amush muslimat Kjo dhe zërë Një joja e një njëri të mirë Një durim e njëri të mirë I munë shumë të likë Para me leze, në dhe zërë Mitë Mitë me Që e kish kushtu e dhe zërë Që e kish kushtu e A e dinë dhe zërë se kur ka vonë Nuhë janë Dikush me në dhonë A ju kish për tijgja laja Që e për lezën në Kur'an Në surën jun Nësurët ëndryshme Nësurën nuh 950 vjet Ka bo sabër nuh Edhe një ditë pi ditë vi që ndurt Ja, Rab, u kri Zban të më njerëzi Që ka ndodhë dhe zërë Allahu i përgjit e drobit vetë Fes të gjeb në lehu Në ju përgjit e dhe Allahu i gjele që në lehu Dhe që ka ndodhë dhe zërë Rav, zhdo njëja, kejtë Një lutje për nga me Rav, zhdo njëja, kejtë Për jëzëm ka thonë, jo, jo, jo, jo Unë e dua Allah mi po muslimat Dhe e kaba dua Allah Unë gjelë që ka thonë O oh, Zotë, kam një lutje, veçan të ti Jashta ti adithi Ka thonë, dëshiroj Që gjuna që i bojnë umet i jem Mos i shkatro Sigur i kë shkatru popojt maherat Ka thonë, të përgjith me kjo Muhammed A e kuptoni dhe zakit që të gjuna I shkaba në dunja Walla i meritojnë me, me arda zapi Këtoj një rëndë dhe që i voj njëzë, vë Allah i meritoj në në me ardhazopi. Po Allah ju ka përgjith, më mes më ka thonë, jo, nuk të prej kjo metin. Nuh i ka që durë, ka thonë, o Allah, shkatroj ketë, ketë shkatroj. O Allah, të dherë, më se le as qafir një qafirë, në du një. Më në kefirinë dhe jara, më se jamunë, so as një qafirit për poplit të me jetuë. I ka thonë, nuh i të lejë, U krik i mavet U krik i mavet Edhe Allahu jaj ka shkatruhe Sa kanë mëri, dhe zërë Kanë arë të asmetime talë dhe dhe dhe e në konanije Bashkë me numin, alai sallam dhe sallam Këtë i ka shkatru zotë i onë të bare kjo e tjale Po këtë dhe si, zërë Ti, kurba, na kur bajna gjunahe Edhe neves na donan Allahu Ta di se jo me, jo me mirësien tane Po me lutje në Muhammed al e sallallallis E nga nashmetojna Se vëllaj nashka bajna Nasa zullumin e bajna Nasa padreciti i bajna Dënimi Allahumë së të dënodhë, azdu njërës të akhirat, ya rubbel alamin Gjithashtë të dhe zërë, pengamberi, johën sallallahu aleyhi sallem Shëtësoj për ardëmërin dhe për fundimin e njerëzve në akhirat Shëtësoj për njerëzit që kam i ndodhë në akhirat uh, Të regon, Abdullah ibn Amr ibn Asi, radiallahu han Tha se pengamberi, johën sallallahu aleyhi sallem E le zënd të fjallën e Allahu gjelë gjelaluhu Në Kur'an, rbi innahunna adllalna kethiran min an-nas, faman tabi'ani fa'innahu minni. Lëndon fjalën e dhjande Ibrahimit alayhis sallallahu alajim, në Kur'an, ozot putat kanë devijuar shumë njerëz. Ozot kush, kush është me mua, është në biletin tëm. Pasalëndon fjalën e Allahut xhël xhëlalu në fjalën e Isus alayhis sallallahu alajim, ozot nëse i dënon njerëzit, roptetoja, çka do të shi ban? Ka thënë, e nësi o falë, ti e i lartë dhe ti e i urtë Thëtë, Abdullah ibn Amr ibn Asi, radhjallahu anhuma Thëtë, e kumë dëgju Masi nëzë që të dja jetë, i qojë dhurt ka zoti Arafa aje dej Abo, i qojë dhurt ka zoti gjelë gjelalu dhe thaë, Allahumme ummeti ummeti O zotë, o oh Allah, ummeti jem ummeti jem, ummetin tem ummetin tem Thëtë, izbriti Allahu gjelë gjelalu hu uh, ëë shpallje dhe i tha Jibraelit O Jibrael shko te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Allah e ka dit ka dhan vete pse je tukajt por umatin tan pse je tukajt por umatin tan i ka ard Jibraeli dhe e ka vet ka than Allahu m'ka dërguar dhe a je de ka dhan ato vet pse a tukajt i ka than i ka than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka than Ja Gjibrilu idhëm ila Muhammedin fekull Inna se nërdhike fi umetik Valane suuk Ka than Allahu Gjelaluhu Jel O Gjibrahil, shkote Muhammedi Sallallahu alai sallam Dhe thuj Kena me të bë që të knaqësh me umetin tanë Mos u mërzit Umetit tanë kena midon të mira Mos u mërzit dhe nuk kena me të shqetsu në met Se jakoni shqetsu më dhe zër O dhe zër, aina në shqetsu më për njerëzit A e nëra shqëtësumë për përfundimin e njerëzve A e nëra shqëtësumë për ardhëmërin e njerëzve Jo ajo ardhëmëria në televizor që ka tojnë ti e ardhëmëria Ardhëmëria anë të ikun tjetër Ardhëmëria a moralin njerëzve, feja e njerëzve Islamin njerëzve, fi, familia e njerëzve Qa, qa jo është ardhëmëria, që ty ku kërë është mirë, o mirë Këto është ka këllën për televizor që të ardhëmërije kanë ato Atarmeria i shohin veç parë, shohin diçka tjetër përveç përveç këtyre xherave. Për këtë arsye edhe pejgamberi jallallahu alaihi sallam shqetçoi për umetin e vet. Dhe kishte brenga për umetin e vet. Gjithashtu edhe pejgamberi alaihi sallahu alaihi sallam shqetçoi ë për namazin e muslimanëve. Pejgamberi alaihi sallahu alaihi sallam para se të thirë ezani, u shqetsua çishmitir musliman namaz. Na e kina e zani Për e zani ka një histori Qish ka ardhë dhe e zani Tregon Ebu Umejr Ibnu Enes Thot Nga disa prej Ensarve Se për nga meri I shte shqëcuar shumë për namaz Pra si ti thirë njerëzit namaz Qfar shenje me u kalzu Para se me kan e zani Qish një u kalzu hajdi namaz Se ka ardhë vakti Thot Edhe Dikush i tharë Oider gojë Allah. Kur të hinë vakti më e çuani flamor. Edhe më dit njerëz që kanë i vakti. Edhe thotë, ë, nuk i pëlqejti pejgamberin. Jo, ja, s'u pëlqejti vakti. Më një ngjinit flamor. Erdi kujtë der dhe i tha, "Ja Resulullah, a marr nën di burrë, edhe kur të hinë namazi, tha edhe i, i frim burrë, edhe e mori vajzën, tha, "Jo nuk u pëlqej. Kta e bën juhudit." Atari i tha dikush, "Ja Resulullah, a marr mi Do më do një loj gjur me e bojnë Si një loj zile I tha jo, këte e bojnë kërishnëft Nuk më bëllë qëj Atëherë, thot Shkoj në shpi Abdullah ibn Zeyd ibn Abdi Rabbihi Radiallahu al Thot Dhe e kishte marë Shqecimin e penga me zranë për mi veti Se u shqecu penga me zranë Shka me bohë Qish mi thirë njëzit kërti një vakti I namazit Thot e murë shqecimin e me zranë për mi veti Edhe shkojt e shpia Kur ka shku të shpia Ka pa andër Ka pa andër E ka pa andër e zanin E ka pa andër të tire e zanin Allahu akbar, Allahu akbar Edhe ka arde për nga meri sallatë qëllim Në sabah Edhe i ka të reguhe Edhe i ka thonë Ja Rasul Allah Në mes gjumit Si qutë, si në gjum A i zgjum a, a, a të fletë Thotë E ku mpa Një ardhës Në ka arde kushë azem ka than çështu thitët e zonit eda i ka than pejgamberi alayhis salam i ka than ya ja bilalu fa khum fandur ma ya'muruka bi abdullah ibn muzaydin fa fa'luh i ka than pejgamberi alayhis salam ka than o bilal kshyre çish e ka pa ëndrën çish të, të kallzoi abdullah ibn muzaydi msoje edhe thëra e zonit mso nuk i ka than atina Të një ka thonë ati që e ka po andërën, se Bilalit e ka po zanën i matëme jetu. Dhe nga kjo ka ardë e zanën, pra e është pa në andër për një sa avijut, edhe për e zanën e kamiratu, ka, ka thonë që kjo është, tamam, që kjo është mesaj për Allahu që në që në që në se e zanën i thirët në këtë formë. Nërsa për atësë e i ka thonë Bilalit, ka thonën djetarët, se dikush mundët me propozu di shka, po sh mundët me bëhe Ka propozu abdullaj muzejti A me ka thon o Bilal, ti bane Sepse e bënaj që dut me bo Jo a që ka propozu A bo urshim, njërni, Nëse do të thot qëtu Mërët së ta o shpikoj Nëse të thot A bo o gjo, u shtu be një farë fesadi Ose një farë haramin, pazarë O gjo, e kam be një propozim me folë për shketem Ale jo të thot që me thot Dil folë të vlo O si, ta mame, pas ke po Jo, jo, ti ma ke galdzu fesadin Po t'i shku zonë apo ti pojo e, e shani problematik e thot duni ju me me diskutu ketem apo jo ti me diskutu ketem jo sikur qe plot ben nje thot un e shkashet keq un e dal majder jo ti me majder shikoj e zatri ka pon ander pse si ka thon me samior so po un e ve e pashtand ande pse po ja e bilalit o no, andra e meke jo vëz, ataj kan dit ja rasulullah ti vendose un vetem keta e pasht per keta shojve pejgamber se shqetsohej se si njerzit me afruen ne namaz derisa os bo simbol ezani Andaj, pas taj me që këtë ezan Ka thonë bëjnë nga Mela Lejtë Salatë dhe Seram Kur do që e nini ezanin Mos luftani Mos i luftani atë njerëz Kuri ka që u e Për njëzën brigatet e muslimanëve Në përvende Qërri ka thonë Përit një tre dit me thir ezanin Pse tre dit të dhe zër Ka mundësi mu ezinja janë nga zhum Së në kanë thire Kanë thirë së në kanë thirë Tre dit me prit Pse Dersë da thir ezanin Një ezan me thirë Se përse ka ndonë shenjë që janë muslimat Ka ndonë shenjë që janë muslimat Në vendet që slanjë mëthir e zanë Shka dojnë me kalzua ta Në vendet ku slanjë mëthir e zanë i minare Shka po dojnë me kalzua ta Që këtu s'ka muslimat Për këtë asyë në vendet ku ka e zanë Ka muslimat Dhe kjo dhe zërështë dhirje për kret Ata ignorant Që i logarisin musliman këto vene për qafira Dhe ka plot për ignorantve Kusirët e zonjë Allahu ekber Allahu ekber dhe falet namazi. E tani ignorantë ndryshëm thonë kë nuk zëjnë te zoni. Allahu na lutë se Allahu na ruajm për për për për sherragjiu ya rabbal alamin. Për njerëzit e zot, s'ka ndikok ramen dhe mënonë muslimanë më ka thënë, a go këto muslimana ska musliman. Musliman ka pas dhe do të ket me lein Allahu që lejon deri në kıyamet. Amë nëse dikujt na vëzë këtu ka nivrit, atë do të doktor. Jo jo jo më jo më ngutja atë çka, çka fo. Por këtë asylëzë, ezani është simbolika e Islamit. Ezani është simbolika e Islamit. Ku ka ezan, ka musliman. Dhe loja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka pas gjalën, a do të falë njerëzit, as do të falë. Kjo është thelbi i thënë në Islam, në namaz. Gjithashtu e ka pas gjalën, pak para se me vdesë, gjalën e namazit jashtë. Tregon Aisha radiallahu anha, thotë, "Uranu gjëndja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në smuje, uranu shom." Thotë Seher që zgjohaj pri Alivanosjes Thonte E sallën nësu A u falën njerëzit A u falën njerëzit Shkohë që farë brengi ka pas Dhe këtë brengi ka pas e bubë kërësidiku Dhe masja kanë therë me thik Omar i bën Khattabin namaz Dhe kështu jam lezën njerëzit e po shtër Kështu jam lezën njerëzit e po shtër Kështu jam lezën njerëzit e po shtërë Kështu jam lezën njerëzit e njerëzit e njerëzit e njerëz çë bojnë që nuk janë mburra me fol publik, po shkojnë me cinizma dhe me tinxollok edhe me kurthe. Kështu kanë ardhur edhe Ibni e, e e kanë vrahur në në xhamin në Medinën e Peygamberit, me Umar Khattabin. A dinësh çka bodu Umar? Mos e kanë shtifikën në në në shpinë momentin e parë që u gazju, ka, ka thënë: "Au, sos namazit." A e falëm namazin? Ata kanë thënë: "O, prisim muslimanore, a se ti nën janë kë thfikin në shpinë?" A u falen njerëzit A u falen A u falen njerëzit Dozor, Breng nga njerëzit më konë namazit Breng nga njerëzit më konë namazit Për e nëzëmë thot Aisha Serë që u qoj ke pak Pjasaj alivanosjes Shka bandhe A u falen A u falen njerëzit Në i, i theshme Jojë Rasuloha Janë të të prit tije Janë të prit tije A dare për e nga mesen Në më thote Bjem më dë uj Më shprej që të mora abdes Më shprej që të mora abdes D ja benin ujin e merrte penga selam dhe tamam tentonte mu chu binte propri sut so o kon para para dekjes thot aisha pastaj prap qohe pe alivanosit thonte au falen au falen njerze siklet i malozor i muhamed sallallahu alaihi wasallam dhe thot a aisha hiya akhiru ma wasa bihi fun e fundit që ka thënë pejgamberi sa më tela ka qenë Zot tregon Ali radhiyallahu anhi. Djoya e fundit. Kan a khiru kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fundi, fjala e fundit. S'kena ni fjalë mas asajta për pejgamberit alayhisallahu selam ka thon kështu. As-salatu as-salat ittaqullaha fi ma malakat eymanukum. Namazin fal në namazin. O zë, shumë po njerëz në namazin e kanë qitë në pun dytë. Pejgamberi selam që ka ju ka thonë, muslimatëve, para se me vdikë, a bo, që ju ka thonë, a e ka ditë që adetë janë fjallën ma e rëndësishme, bo. a bo, a ma cilë anë vepra që e ma shadetën, namazin, që ju ka thonë, salat, salat, namazin, namazin musilini, pas e që veju ka thonë, ka thonë dhe tut, juni, Allahot, mos ju ban një zulum gravet juve, ka thonë djetarët, dy shtillat e fejes janë që ta, namazin dhe familja, ku shema namazin dhe familjën e Ku sheprish familjen dhe e prish namazin, çka kipi aty? A mundesh të para mënë njëri çëssofamiliar? A ka koha ti? A mundesh të para mënë njëri që sfal namaz? Zoti të vetë citutet e tij. Ai Allahu si rrespekt ti paske me respektuar. Për këtë arsye, peqrosoft es-salat, es-salat namazin, namazin. Gjithashtu do të tregon Um Salama radiallahu anha se be ngamberi alayhisallatu wassalam para se më vdek, pak para se më vdek ka thon es-salat es-salat wa es ma mamalakat imanukum. Thot, fe ma je zale je kulu Ha hatta ma je fildu biha lisanuhum Thot, um musulime Thot, thonte namazin, namazin Dhe gratë e juve Thot, deli se ju ranu Gjuva sëne, thaj kema Pra, ata e kanë ditë se të thonë salas Ama sëne ka thonë mirë Aleyhi salatu sëlam Uza, mune fala me nu Ju ka hargju, mo me zanë Me gjumë, me fit Aja le të thonë namazin Namazin falle A njëzë që ka thonë në vëzësot Grupa e eme Egoja jeme Une Kume të feja Këto përqarën mesin e muslimane Qe e ka bo? Se dikush ko ego Dikush ko teka Dikush ko qef e këtu Ku po jetë feja? Kur po jetë namazin Kur po jetë e zani Kur po jetë feja Ku po jetë si në levërdite muslimane Duk e këshirë njërëz në levërdite veta Qka tha pengambele a. Salat e salat As salat Rune namazin Elusi me Allah Qalot në mamë vrejë tëre Qe e fali namazin Dedi në fringën e fundi Kjar O sjështja më e rëndësishme që ne duhet ta ngriosim zanin për ta. Shigoni vëllezër se sa i ngrisin gjerrat të mloja i bën. Shigoni që sa i ngrisin i bojnë të mloja. Na duhet me bëu po, punën po e namazit shumë të madhe. Nëse e humbim namazin, a liqë Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Gjëja e fundit që jetë pi fesë juaj është namazi. Kur të hubë namazin, skapi festë juve kur dë. Asendi i parë që hub ketu më, cili jo? i parë dhe i fundit i parë amaneti. par i amanetit ka domosam joja e parë që Allah e ngrepi këtë umat amaneti kur kush kërkuin as kër si beson i fol me rezerva apo ngjeni po ato keti kanë bos sekret chat dom me me sekret privat me fshi mos me fshi ni harmë po foton po ndovllavi vet ja çon ni harmë po foton ku kam ri kjo punë o zot se kër kush kërkuj si beson Kush, kush, kur kush kurguici i si beson, hici si beson. Asni grim si beson. Gryhësrat nuk i beson. Babos vetë i thotë, o bes besoj thot, nuk besoj. Pse? Se ka thonë se e ngrenë Allahu amanetin. Tu tot njeri thot, shpiona. Edhe ke jam shpion. Ke i thotë mi shpiona. Edhe un jam shpion. A keni pashë ka mollë? Ka pash kan librit ke, kan librit. Allahun lutja vajt di në mend ya rabb alalamin. Do zë lutna Allahun më urit mend. Wallahi unë njerzi, shikoni njerzit kur kush kurguica drej besue. Për këtë arsye ja, thavejan se E para, amaneti. E fundit, namazi. Kur çkoj edhe namazi, mështë ka kërgjon këtu mëtë. A qka bëtë këtë heket namazi dhe zërë? Kiameti. Andaj këto namazli që ju i shifnë në, në gjamija, dhe gathani mjabasi, dhe këto haqjiler dhe umrejji që i shifnë në tavaf, është sigurie dënjajës, kur mos të i shifnë një runu. Kur mos të i shifnë një runu, kiameti o nga të. E lusim Allahun që Allahot në runga shërë Gjithashtu të dhe zërë për nga meri Jonë sallallahu aleyhi sallem Shëtësohej për Përfundimin e umetit E umetit të tina Të regonë el erbat Ibn Sariët e radhiallahu an Thotë në ka të bëhë Një vajzë, një kshilë, një ligjarat Pas në mazit sabahut Thotë ligjarat ma, ndik, ma mendikim Ma mendikim që në ka shtime kajt, kur s'ke në ngupi për ingamberi sallallare i sellem, të dhe në udrydhën zemrat. Qka tha dhe zem? Ate njeri për e njëzve tha, oj, dërguarja Allah, kjo kshila, si kur koka ljamë të mirse, pas keme dek. Pro, kjo kshila kana, se që shtu me në shtime kajt, që shtu, që si fjallë me than, kjo kana kshilë ljamë të mirse, atër tha për ingamberi sallallare i sellem. Para kësa i than, sahabet, Ja Rasulullah, kjo këshirë konga të konë ka lamë të mirëse Na jetë mi porosit Na porosit diçka ja Rasulullah Tha për nga me seram Ju porosis me takbalok dhe Allahot Të t'juni Allahot Me bindje dhe dëgjim Dëgjona Allahot dhe bindjuni Pase ka thanë Bindjuni ati të sinë e kini të parin Edhe nësë është izi Açka e kini imam Bindjuni edhe nësë është habeshi Edhe nësë është abesinijes Ka thanë Jo që keni më jetu pas meje. Shikoja Zefafianu ka thënë pejgamberi alayhis sallam. Ka thënë jo që keni më jetu pas meje. Dhe kjo argument se ka pas me tek. Keni më pa të përla më të mdhoya. Ka kallzu pejgamberi sallam. Fesa fesa yarakhtila fankasira. Ka më pas polemika <coughs> dhe përçarje të mdhoya. Pas e ka thënë fa alaykum bisunnati. Pormajuni fjalëve mia. Pormajuni sunetit tan, fjalëve mia pormajoni wa sunnatul khulafa' ar-mehdiin ar-rashidin dhe përmbajuni sunetin dhe udhëzimeve të katër halifeve, të cilët janë njerëz që udhzojnë, janë tudhzuar dhe janë njerëz të drejtë. Pasi e ka thënë, "Temassaku biha", kap në ka porfjalët e mia. Allahu më shojë në koprën fjalta ti alayhisalatu wassalam. Meze çdo fitnë që ndodh në botë në ummet, por çfarë? Polemika vetmish po ti mos, më ka për fjalën e Zotit dhe fjalën ka e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Po çka kem nuk ka. Po çka më ka, ai ka dhomë. Kur kurgon s'mundish më kap. Ka tha pejgamberi alajhi wasallam, "Po udh uleiha bin nawajidh" dhe kap në por sunetin tan me dhomball. A e keni pa kur e kaptin i sant let, pa anë diçka e kap me këtë dhom përpara. Kur do me majt fort, e kap me këto mas. Ka tha bej sallam, "Kap me dhomball, kap me mirë më shchloje." mos të bjere. Ka von dietarët e ka për qëllim mbajtjen e fortë që mos mos shlohet. Wa iyakum wa muhdathati l'umur runu burijara vet spekta. Per unu bisenë se janë spekta. Fa inna kull muhdathatin bid'ah. Se çdo sa që sakonte unë, ajo bidat. Bidat çka do të thonë dozë se njerëzit e përdorin shpejt. Bidat sa ju s'ka bop penga me salat? Apo s'ka leju mu bo? Çka janë bidat? Risi. So s'ka bop penga me salat? Veselam Dhe pas e ka than Dhe gjdo bidat O dalalet A qka se kam ba une Qka ashtë e jo Shume tjesht Që nështë do një me kuptu Qka o bidat Vesh ban e që këtë pytje Ta qëtë rezultatin Minihar A e ka bo për nga menë senam Jo A ka than leje mu bo Nga se kam mundë si se ka bo Për ka than leje mu bo Por që i me vëzëam Se kam leje mu s'hafin Për ka than leje mu bo Ka than leje mu bo Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ska në vaktin e vet ska pas minare, por ka dhënë leje mua. Sahabët e kanë. Për këtë ka dhënë edhe xulefave shkon një pas. Për këtë ashtu që Pejgamberi alayhis sallam i ia dha kët porosi e, sahabëve. Pastaj ka ardhas mendim tjetër nga Xheriri ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu an, se Pejgamberi sallam na hajin lum tumirras e ka dhënë kët porosi. I ka thonë istansit in nas. Thuaj u njerëzët të çujin të të fole. Pastaj ka thonë Pejgamberi La tërgj'u ba'di kuffaran Yabdribu ba'dukum Rikabe ba'din Kjo këta në pengamën sëlam O ju njerëz O bësim t'arële Mosuk të në qafira mas meje Tu imshu njënë të tëtrit në qaf me shpata Dhe kjo vëzratu ndohë në umet apo këtë kjo të ndodh në moment. Ka thotë Ibn Hajar ve skalanin e komentin e di hadithit në Fathu al-Bari, e ka përcjellën pejgamberin mos u bëni qafira, por mos ju përngjasoni qafirave që ishin vrarë ato për kujorjohej, që ishin mbytën ato për për kujorjohej. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte gajlën e imanit të muslimanëve, e tauhidit të, të muslimanëve. Tregon Aisha radhiyallahu anha, dabullaj ibn Abbasit, thotë kur u shmu pejgamberi alayhi sallallahu selam në smujen e fundit pas asaves monukosh grit thot pejgamberi alayhis salam e ka pasni lloj kmishe te cilën herë hekte herë nënte në ftyllën e vet thot fa idha xtama biha kashafa an wajhi thot e kur e largonte ftyllën kmishe për ftyllën e vet thot një ditë një moment tha la'natullahi alel yehudi wan nisaara ittakhadhu quburan anbiayhim masajida yuhaddir ma sanau thot ashab e allah mbi abasi thot duke qenë që është të i smutë, tha, malkimi Allahu qohën bi jahudit e dhe krishtartë, vorët e pengamberve i kanë ndërtu për gjamia, mos e mirë një varën të më për gjami, mos um lut një muë, lut në Allahu, mos, um mos i ban i shirkë Allahu, subhaneve tjara, thot Abla ibn Abbas i, ju hadhbiru masën e u, alarmon të mos me basi ata, për pak para se me dekën ka thonë, mos u ban i si krishtartë, mos u ban i si jahud, dhe ju thonë të sah Mosum grit në mun, siç e ka ngrit Isën të birin e Merjemit. Ona ka thonë jam robi i Allahut, i dërguar i Allahut robi, robi i Allahut. Gjithashtu pejgamberi Isa sallallahu alajhi wasallam frigoroi dhe shqetësoi dhe brengosej për umetin e vet nga fitnat e dunias, nga sprovat e dunias. Tregon Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, se pejgamberi Isa sallallahu alajhi wasallam i ditë ditë ve u ul në mimber dhe thot në ulëm rastina. E dhe tha përnë nga mërë alai së radhe së ram Ajo që ka potut nga për juve Dhe që ka potut nga për juve Ajo që ka potut nga për juve ka than është Se ka mu hapë për juve lullja e dunjas Shkëlqesia e dunjas Edhe zineti dunjas Juve ka mi u than dunjaja shumë Gjithashtu të rekon Amar ibn alafi radhiallahu an Se përnë nga mërë alai së radhe së ram -ra, Ka than hadith Stut nga pi fukarallokit për juve Stut nga që këllim ka në fukarallok Ka thonë për kam frikë se Allah u ja ushlon juve dunja ju. Ju jep shumë dunja, ka thonë dhe ju garoni për dunja dhe shkatroheni. E cila është të ndodhë në umetin e Muhammedi sallallahu alikhi vesellem. Gjithasht përdozër bëngamberi a.s. shetsohe nga kryetarët dhe imamët e devjuar. Të regonë Theuban, rëdi Allahu anë, dhe se bëngamberi, johën sallallahu alikhi sallallahu alikhi sallallahu alikhi sallallahu alikhi sallallahu alikhi sallallahu alikhi sallallahu alikhi Inë, minë e khuafi ma e khafu Ale umeti El e imete el mudulline Ka thënë o lejë sëra dhe sëra Kam fri shumë Pri fri gëve më të loja, breng Kam breng të madhe Kam shëtsim të madhe Për umetin të emë Pri kujna Ka thënë nga imamët që i devjoj në njerëzit Ka thënë komentatorët në hadith Imamët këtu përfshinë Ndiloj imamët Sultani edhe imami fejes Por ka thonë me sa tut në pio xhallarëve, të cilët do të devijojnë, pastaj kanë me këshillë edhe njerëzit mi devijue. Sikuç u doli sot në televizor, Islami thotë nuk ka hak, s'do të më fal, zot më dhanë sechat, zot më agjërua, i devijojnë njerëzit i thirrin në bon interesat e veta, i therrin në për në për gjëra të zot i degradojnë zot nga feja islame. Dhe vazhdimisht me fejalësh që mundohen njerëzit me i larguaj nga feja Allahu xhelal xjelal. Kjo sa i brigat Imamova te fejas dhe këtu ka ndonë djetarët përfshirët edhe sepse fjala imam në bazë është imam i madhë, sultani pra për një nësëm që ka thonë tutna se kur do, kur dhevijon krijetarët këtë dhevijon të dhe bështë, se ka thonë djetarët nga friga sultanit dhe një mështë që këtë e lafin a ti qërë që thonë dhe mështë që këtë e lafin a ti ekstumeral, pra për një nësëm që ka të tutna tutna, për kë e edhisonetit dhe gjematit se Kur'ani e fjallë Allahut ispravu njërzit dhe njërzit dhe ra në belame ta e pasaj Allahu Gjellalë bori që disa prej imameve e në mesin e tëre apo në kryet e tëre imam Ahmedi i cili ndejti dhe i bëni sabër që të vërtetonë se fjallë Allahu Gjellaluhu është Kur'ani Dhe Korani është fjalë e Zotit e drejt për drejt që ka zbitë Allahu Subhanehu Subhanehu e Tjalla Dhe gjithashtë dhe dhe dhe pengamberi jonë kishte frikë dhe shtetsoj kër kish pare pas përndame Por shemë të tregon ebu umamete ibn Sehel Thot, hinë një ditë për ditëve Thot, une edhe urve të bënë Zubejri Hinëm, thot, tek aisha Edhe në thar Si kur ta kishit pa pengamberi në ditë për ditëve kër e koni smut Thot, kete une thot edhe mila 6 dinar apo 7 dinar ka dishur transmitusi dinar në dvak të përnë altan monedat altanit thot edhe më tha për ingamberi a.s. i ka thonë ajshës meri këto dinar shpërndajnë për fukara thot edhe une ishe engajhume me për ingamberi a.s. smuja e vet e kështu mëra thot dhe kisha haruë u shnosh për ingamberi a.s. S.. pas ta i më tha oj ajshë qka kanë bo që të, të gjashët që të të gjashdina është këtë i lashtë a i, i kishë përnda i thashë Wallahe Rasulullah tu morë me smujën tane kam haru në parët së si jam morë me parët atëherë për nga mesurëm ka thane beri këtu beri këtu parë atë dhe ka thane ma dhanu në nebijil ahilahu lakia Allahe Azawajen vahadihi ainde ka thane shkame menuni për nga më bërë nëse des e takon Allahun gjashdina rikën nejë të shpia për në më dhe Ka lan çeshë takoiun me Allahun pejgamberin e Allahut, vdes 6 dinar të shtëpia e Jesi. Pashpërndau. Ka dhanë mari dhe shpëndai me një hap. Mari dhe i ka shpëndau me një hap, alay salatu alay salallahu aleselem. Gjithashtu pejgamberi jon alay salatu aleselem, nidit pedit ve e i ka ardhur një çop altani. Një çop altani e pa e pa punuar, çop, kështu ë materie bazë e palltanit. Tregon hukmet ibnul um, haris, thotë, e falëm pejgamberin se ikindit dhe sa dha selam e selam, unë ngritë shpejtë, thot, hinin shpejtë, edhe dulë, thot, edhe njëzë të që ditëm, shka u bo, pinë selam, hinin shpejtë, pas ka ndohë të shka, në se dhe zër, le vizet e pejnë në selam, janë për cilë me millimeter, shka u bo të se, a i se ka po zakon me donë selam, ka po zakon me nejtë, ka po të të shpejtë, e kështë të dhe la, dhe tash, japë sel Uh, thot të smetusi Thot, atër thapin nga mërë a.s. Dhe, dhe kërtu e nëfis salat Tibran indena Ju ka thënë sabë Nuk ka kur gjo Më kujtu në namaz Më kujtu në namaz Se me ka në prunit sop altani Thot, edhe Eureta Nuk doja që tazaje akshami Ket sop të altanit të na Andaj veshkova shpejt Ju thash hek në piktur bënë engjëna ka pas që mos të mbese pasuritë të aj. Ti ka shënuar të bën nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ta kthejnë atë na pak. Çfarë bënë këna? Net nine le thotë ti. Apo le leber ti thua be japeve pastroj me këtë shpirt se u tha mu kishpirt. Ja, e javeve do dinarë, javeve se shpirt do ka vau ngul fatë mu. Pezo ka thon si çel i njëri ditën e kiametit del nën hijen e sadaka sadaka e Zot. Ti ndresh hijen. Pa hijë çtëm lon apo e çish dosh mia babazot jap shumë sadaka që hija më bëj më ma e madhe që mos më trok vapa e nzetit edhe të rrinën hija edhe çka po jë, jo jo le le le këtu le. lezer edhe çka po them sam hekë largoje dhe ka vdek pejgamber sam duke do që mos mbet pasuri tek tek familja e vet gjithashtu veza pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shëtcoi edhe për sahabët e vet edhe për sahabët e vet dhe respekton të shumë dosat e vet Ali sallallahu alaihi wasallam. Dagon Jabir ibnu Samura radhiyallahu an. Thot e majte nit pidetve ni khudbe Omar ibn al-Khattabe na al-Jabia. Thot na thot, tha. Çishja un ta majt un e Juve kët khudbe. Çka ju kum than un e Juve, çshto ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nit pidetve ku la konjall. Ka im khudbe dhe ka than: "Ihfaduni fi ashabi." Rumalindairin shoktemi. La I shajtë të qoktemi më gjithë një shamuë. Rumën i nderi në qoktemi. Pastaj ata që vinë mësë tërë. Pastaj ata të cilët vinë mësë tërë. Thumë me jemë shjullë këdhipë. Pastaj më është vakti e rejnës. Trisjën e ratë. Sahabët, tabi të bihin dhe tabi të bihin. Pastaj ka thonë shpërndohat rejna. Hatë ta jesh heder regjullu. Vëma ju së të shhet. Ka thonë ka me arë një vatë për një nj Kamu vao njerë dëshmitar pa Alib Kurkush. Stiri Kurkush vallahi. Kë li pason njerëzët janë bue runa zot. Runa zot. Ma kush thad vallahi? Kush thiri ve? Kush tallat i këtë tit? Çka janë zati vetën? Çka ja llogarit vetën? Janë interesant njerëzit. E zajnë vetë se simo cen ata shkon donja. Jo oh, vallahi. Kena me hiç to këtë komplekse kena në vor. Allah na bëj mehmon. Kamë me vazhduar njerëzit, paf kamë çel pazarën e këso vallaj. Thot pejgamberi alayhis salam wa yahlifu wa ma yustahlif Kam ardhi vak njerzit, kan më bë pa i thën Kurgush. Ço po bande? Kurkush tha më bë, bëj. Gjithashtu vjen në respektin dhe shërcësimin që ai ja kishte për shokët e vet, tregon Zejt i Muthamit radhiyallahu an, tot më dërgoi pejgamberin sa në luftën e Uhudit. Më dërgoi pejgamberin sa në luftën e Uhudit për më kërku Sa'd ibn Rabi'a. Sa'd ibn Rabi'a, ai ka dhënë shumë pejgamberësinë me këtë dosë në vet. Edhe i tha, nëse she, se ka ditë se është i plagoshtë, ka mundsi vdes e derisa është lufse shok. Ka thonë nëse e shë Bani selam për muë Për nëse e gjenë gjallë Se lufta ka shpartalu Se mësë luftë Luftën e hudit e dini E kanë hupë Muslimana E kanë hupë Luftën e hudit E dhe për nëzemi ka thonë Nëse e shë Saad i më rabië I ka thonë Zajdit ka thonë Bani selam për muë Thotë Zajdit Thotë Dhe më tha Thuaj Saad i sa më rabië Të ka qurë selam I dërguar i Allahot edhe kalzam çuçi i e pyllena. Kalzam çuçi i e pyllena se ka luftu shumë, ka luftu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot edhe fillova, thot i veçi kalojsha drdekmit e muslimanëve, tajjen Sa'd ibn Rabi'a. Thot edhe e djeta pak para se me i dal shpirti. E djeta Sa'd ibn Rabi'i pak para se me i dal shpirti i godit me 70 thë shpata. 70 shpata i kanë i kanë mshua Në trupin e tina Thot edhe Ajkëshin godit më shpahë Ajkëshin godit më shgjej Me qka mu Thot ishte pak para se me dik Edhe i thash O oh, Saad I dërguar i Allahot Sallallahu alai sallam Po të qonë selam Edhe po të thot Kalzon sije Qështje i pe mrejna I ka thonë Saadi Ala nësullin lahi E selam Edhe nbi dërguar i Allahot Qof selam Edhe nbi tyje që ma ke pru selam Ka thonë Thuaj të dërguarit e Allah Se Po e gjej Erë në gjenetit I godit me shtav dhe shpall Ka thonë Thuaj si janë dhe gjejt Erë në gjenetit Ka thonë Dhe thuaj Po plitim Ensarve Laudra Alekum Inda Allah S'kini kurfar arsijet Nëse dikush mërin me Evrape Nga merën Salat e Salam Se a kongushtur rrejtë i shumë E kanë zonë Benë zonë midis Kanë ard Khalid në velidi Për i prapa edhe këto një paganë prej kënena, edhe nikotër në që COVID-ësë, dhe që a duftë të kontërë, e ka të që është, edhe ka të që një arësië nëse e vrasin, bën nga mëri në sallallah alës sellem, qoft, se me të vesh një, një një një uve, me që a qërpik i me luftu e, dhejnë fund me emrojtë, të dërguarin, e Allahot, thatë Zet ibn Thevit radi Allah, uefadhat në pësuhu, rahimehu dhe e dërzoj shpirtin, idull shpirti, Allah e pasmë shirua. Kjo zërka qenë brenga për nga Amiri Sallallahu alai sëmë. Brenga ati që zërka qenë dosët e vetë. Dosët, dosët e vetë. Amiri alai sëmë, o shmërzit për fukarat e muslimanve, e përmendë mërasin, kërë ka nërë disa prej sahabeve, shumë fukarat, menë zi se i kanë mlu avrejtet e vetë, për të mëson kalexu ajete kalexu surën en-nisaa ajetin e parë gjithashtu kalexu surën el-hashr dhe veçanërisht qadha let japë dikush let japë dikush dinar dikush dirham dikush peshë dikush hurm dikush groçka doja të japlet ndëboya deri sa ka ndarë sahabët me pasuri dhe u ka gëzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallem problemi është me ka pas gjalën fuqarave ka pas gjalën e fuqarave a sot kush e ka gjalën e fuqarave dëshë kush e ka gjalën e fuqarave e kando dallë fuqarave, madje ne përsërit, e vizituam këto fuqara. Ti të tani me këto fuqara, po na identiçka do, ti bën propagandë me fuqara. Ti bën propagandë, ti ti bën propagandë i thirr marketing për për në emër të fuqarave. Shi interesohet të sot për kërkan për fuqarave. Ëh, çishmo ozë? Çishmo më interesu di këtu për fuqar. Ai ka milionat, dikush buksona. Ai e di ai, ai e di ata e din me statistika kush s'ka fare e din me statistika ata kan miliarda dhe miliona shteni interesant po qalo jo per kete ose u mơzit te be nga mesalem bur fuqalar jelesh alosha peigamberi alayhisel salam umorzit te per te brar prishokove te vet tregon eles ibnumale i thot asnjherse kan ba peigamberi alayhisel salam mot më te mơzitur se sa 70 hafozat qe kan vrar ne kohone peigamberit alayhisel salam na bunarin maula thot nje mujdit nalë ka, nal, ka bohë dua kunder brasësve, nga mërzia e madhe për dosët e vetë nga mërzia e madhe për dosët e vetë gjitha qëllëse e pengamberi jo sallallahu a.s. është mërzit edhe për grave të veta e ka shtetësue dhe ka gajlos qështja e grave të veta të regon ebu seleme djali Abdurrahman ibn Aufit nga ajsharadi Allahu anha thotë se pengamberi sëra më thonte inne emrakunne lemimma juhim muni ba'di Ka tha alayhi salatu sallam. Pum shhetson ku po ju la juve gratëvetë, ju ka thonë, a unë e podes. Ka thane, "Volan yasbiru alekun illa as-sabirun." Ka tha dhe me juve s'kamë bë posavr, por durimtar të mbyoj. Ka thanë dietar, çka ka pas për qëllim? Sepse pejgamberi jona sallallahu alayhi salem edeni nuk le pa r trashëgimi. Dhe ju ka thonë gratë vetë, e shpjegom A muhe, Allahun, a lahun A lahun e dhe muhe, a dunjaj A shparem në nërë gratë e pengam e sratë si. Pa rësullet të rëshëgimi Asi dinarë sa të shpia Këj po vdes Kur kush lejo O të më martu më më atë gra Haram, është kr e kryma jo pun Që ka thamë Po mërzit në kupi ula juve, a keni me bërë sabër A të e ka thamë Nda juve, zdo të bënë sabër Pos a i cili, është Durimtar i forë Thotë Ebu Saleme Thot Aisha Fesak Allahu e baka min selsebilil gjennet Të rridu Abdurrahman i bni avf I ka thon Aisha Ebu Saleme Djalit Abdurrahmanit Ka thon Allahu jamunsof me pi uj Prej selsebilit të gjennetit Ush një lom selsebil Një loj uj që të pijet munsof, ya than, Allahu jamunsof ja rabbal alamin Ka thon Allahu jamunsof babëstan Abdurrahman i bni avfit Me pi pi selsebilit Sefse aj Ebu Saleme Në rrunte me pare Ma si përdis për nga meri sa ose Ka shkua për dërahmani me af Ja u konë milioner Me që e galeon pare dhe ka hec Galeon pare dhe ka hec Kështu e ose njëzë e mir A bo Sa tësë kanë pasme ka, Kush kam ju një mua të lografe Asu një marton As ju galeon pare As trasikon me njëzëm As purgjoh A dojë thot Allahu babën tanja mundsof Në pi uj Pi gjennetit Sel sebir Se Se pëse a i në rrunte Në rrunte me në pare, Të, e, nga nga pasuria që ka qenë Abdulrahman ibn Awf. Dhe shoqëzoi pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, ai ka mësuar sahabët që mos jo të jetë brenga e tyre donjaja. Dhe ju ka mësuar ka thonë bëni kët dua. Tëkohon Allahun nimet radiyallahu anhu, thot pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sallam rall në mëjlis që ë nuk lutetem me kët lutje. Ha? Thot për shokt e vet li ashabihi për shokteve, që ka thante, o oh Allah, iqsim lena min khashjetik. Na mundëso, o Zot, me të tutë tyje, dhe në bërmet kësaj tutë me i nalë gjunahët e tu në dajteje. Ka thante, o Zot, na jep prej bindis në dajteje me të zinë e ari në gjennetin, na jep, na jep prej uh, jekinit, prej nështrimit, dhe bindis në dajteje me të zinët i kalena musimetet dë dëdynjajës. Ka thante, na mundëso mi përdor veshët tonë, syte tonë, kuvetin tonë, derisa tjena gjavë, dhe nëjruj syte edhe veshtë, derisa jena në, në, në këtje. Pas e ka thanë, mërë e hakmarin, ndaj atitë si në ka bo zulum, në ndihmo, ndaj zulum qarëve tonë, pas e ka thanë, pinga me sëram, wala të gjeal musibet e nafidinina, o, zotë, mështë të sprovo në fej, mështë të sprovo në fej, pas e ka thanë, wala të gjealit dunja ekbara hembina. Dhe zërë, Shpesha njëzës pe kuptojnë, që ka i bje, o, oh, Zot, mësë të sprovon fej. A i di që ka të më da, mësë të sprovon fej. Që ta është namazan, o, Zot. Që ti e kësh ju shka gjërimi edhe, edhe, edhe namazin. A mu është me pra, pranu me sprovu, a da i mësë me mujtë me gjërua. Në kemi rëpa njëzëdës që doktoria ka ndaluat. Shpirti i kalat. Që kja me sprovu. Me gjithë, saj është i shkarku. Shpirti i kalat. Shpirt se se I ka, ka, ka, ka arrit një disprohë edhe u ka privu pjasajna Për këtë ashtë që këtë këtë Oallat e që alë musibetën a fi dinina Oallat më se balë musibetën tonë në fejën tonë Qo jetë musibetën të dikën tjetër? Aman fejë, fejë a shumë e rangë A unë shumë paramenu, fejë Por që, emu, që njeri ju, por që njeri ju, por që më sve mujtë Me esbatu fejën e vetë Islamin e vetë, imadin e vetë Pas e ka thane wala tejali duniya akbara hemmina wala mablagh ilmina wala tusallid aleina men la yerhamuna. Padambega Muhammedun Sallallahu Aleihi Wasallam, O Allah, mos e ban mua bashme shokteme se duniaja mu kan shçetsimi mai madh i jone. Thot Ali al-Shoukali, ditabri ditale te ymerit, thot, pasi që duniaja është e poshtët, e duniaja e ahireti është i lartë. Dynia e përkohshme, ahireti është i pafundshëm. Pe ajo sa që ka thënë, o oh Allah, mos e bën shqetësimin ton më të madhën dunjaja. Thot e sheukeli. Thot, këtu te fjala ekbara hemina o shumanansi, në mos e bën shqetësimin më të madh tonin. Ka thënë, pse ka thënë ekbara hemina, mos e bën dunjan shqetësimin më të madh tonin, se bash pas shqetësimi son vë. Ti për, e ki fargaj lukun, riskun, e vladin, ape vesh, as të vesh ama mesaban qriesor. Protis mundes pa pa pa u shetosur. A dhe ka thon, sheu ka dhan, "Liana ysir alhammi la budda minhu fi dari al-akdar." Pak mushecu per donja, s'nihik. Dhe thon, "Ti ku shkoj di shtëpi, dibu ka thon, u shetsei mo kjo." Ama s'nihik sajn. "Ti a vej je vladin?" Po. "Ti a kiç je me vej?" Po. E që kjo është shetsimi i donjës. Ama s'nihik sajn. A në dhe të të shokjani, të të shikoj sa precis ka thonë për një samë, mëse ban du njanë, shëtësimin më të larë tonin, a ma pa shëtësim pak s'ka më të si. Për këtë asio dhe zërë, këto kanë qenë shëtësime të për nga Medi sallallahu aleyhi sallallahu. Në e lusim Allahu Gjeri Gjelalu, që Allahu të barek i vëtjara, në këtë dit të mira, të begat të të Ramazanit, Allahu të në mëshirëm me më rahmetin e vend. Në më shiron me më këfireti në vetë, në falë me më këfireti në tina, të shlinë Allahu gjuna të tona komplet, në banë Allahu gjelë gjelalu që emrat tona të figurojë të firdausi i Zotit, në banë Allahu gjelë gjelalu që të thirimi me emra dhe mbi emra, në me laqët e Zotit Subhanehu e tjara, në banë Allahu gjelë gjelalu prea të të cilat në këto dit të agjerimit i, i banë Allahu gjelë gjelalu që të këthejë në kundërvler, që të qahë... qak Allahu te xhenejme. Elusim Allahu xhelu xhelalu, te Allahu te bareke ve tala ne jem durem te te vazhdoim me veprat te mira, te vazhdoim me veprat te sa e knaçim zotin dhe nuk e hidrojn ata. Elusim Allahu xhelu alla tauba te bareke ve tala, kur diçka kemi çolluar Allahu tash problem ka qen prej Allahut, kur diçka kemi gabuar ka qen prej meje, ka qen prej shejtanit. Elusim Allahu qallat na fal, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innehu hu al-gafururrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.